Udalbiltzak bere Biltzar nagusia egin zuen larun batean, er bilana egiteko ordua, zuzendaritza edo batzorde eragilea berrituz, eta bere zikere ondoko amarkadako lan hildoak zehaztu dituzte, gurekin azparneko autetxia, eta batzorde eragileko kide berria, Sebas, Kristi, agachalde hona. Uh, udalbiltza eh? Euskal Herriko hauteten Bilttzaga egiko etxean Bilgunea dena, uh, Ordan batzorde eragilea begitua izan da Biltzar nagusi hortan uh, zuere sartu zira hortan, zer da batzorde eragile ho eta bazkenan zuere nolaz eta zenako sartu zira horana. Batzorde eragilea da eh, hautetsi talde bat udalbiltza E, Urabiltzaren lana eraemaiten duna hilabete e, e, guz zen ilabete, ilabetean behin biltzen da eta eta proiektuak e, lantzen ditu eta eta bestalde gero e, bilkuretatik kanbon harttaideekin e, edo beste eragireekin e, bildu behar delarik edo planean ari izan hautersi e, horiek dute hori een gainaktzen langile taldearekin batera Eta beraz, e, bai, ni xartu berginiz e, batzorde eragilean. E, Ipagaldeko bi autetxi izan engira orai. Bestea, Aizea Ixasa, Damarteko autetxia da. Eta, hor, e, ara, bi, bi autetxi izaiteko asmoa zen e, ipagaldetik. Eta proposamena luzatu daudate, eta nik hon hartu dut... E, Lehenik eh, katalumniara joaitean eh, urri astatpenean piskabat jastatu bainoen eh, taldearen eh, giroa eta liendearekin eh, soktu ahemana piskabata. Soktetxien agetean eta hori iduritzen zauk badela lanean hartzeko tuki interesgahi bat eskualegi maira naritzeko eta gure agetean eh, ahemanak izaiteko. <hazurra> <hazurra> Lanean hartzeko, beraz, autetxien artean, erritarek autatutako, beraz, ordezkarien artean, Euskalegiaren inguruko proiektuak askinen bateratzeko eta elkagen artean eramaiteko, hori da Udalbiltzak uh, bultzatu nahi duena? Baina, Udalbiltza eran eh, duzun bezala Eskoalegi mailako eh, instituzio mandan eh, edo erakunde publikoan bat veteran, eta Koiektuak erraman nahi ditu e, esko, eskolegia eraikitzen laguntzen dutena, eta e, ondoko urte entzat zinez e, lehentasuna emanen da proietu konjetuetan, eta e, eragin bat bat dutena, e, adibidez, argolok sozioekonomikoan, sozio eta nik e, manera horretzea e, maite duten, gauza konjetuetan, beraz e, orkako ere entesgarriatxe maiten dut e, taldean txartzea tan ere sarhartu uh, zien no? joda begian hasitako gogo eta prozesu horren bide sudalbilttzen uh, bagabiltza deitzen zen gogo eta abiatu zen, uh, bukaera eman zitzaion beraz uh, larun bat untan zer zen gogo eta untan eta zebilan eman da Bai gogo eta hori ijan duzu bezala e, e, era. Manda, e... Soit tira bete zen abiltitza duela hemezokzi urte soktu zen eta ar gerotik eboera e, e, aldatura eskolegian baldintzak aldatu dira eta ...senditzen zen, zen biska batdalbititzaari buruz gugu bat, eta bat beharrezkoa zela begi proiektuaa kokatu, pixka eta helburuak zuin diren argitu... argtu, Uripraktu ekieen artean eta ondoko urteetako Detasunak e, finkatu hori izan da pixka bat e, go eta hortan e, landu den guusia, beraz e, dena e, dena begiz aipatu e, da ergan ezaguna bitu lan elaannintoetatik eta gero baita antolaketa eta eta belitzaren dituztatzea dituz bebera proiekitorrien beraz hori da biltzan agusian jonen arumatean dena, txosten bat aurkeztu da hori dena gogoetaren eh, emaitza biskabat eh, lagugubiltzen zuena eta horren inguruan eh, bostkatu dugu. Mm. Horden, uh, mi, mila bat zuntalaro geita eh, bere gokitzapen bat egin duzue adibide batzu, zer dira hor eh, prinzipio nagusiak beraz zatberaz, eh, bimila eta mazazpian? Uda, biltzak eh, post-prinzipio baditu, lehena pixka bat e, transversaladena da eskolegia nazio bat dakikatzea, da eta ondutik beste printzipoetan e, zerraldatu den pixka bat. Adibidez e, e, gehiagoa gehiago, gehiago, gehiago ipatzen da e, poik konkretuetan lanian artzea eta erritaren impikazioa. Hora jarte bada printzipio bat adibidez ari da funtziona Uh, autetxien harteko olana, eta hortan, sartu uh, nahi izan dugu, uh, erritar uh, guzien uh, ekarperna izaiten aldela, eta ez dela bakarrik uh, autetxien harteko uh, aferra bat. Mm -hmm. Olako gauzabatzu egokitu dira, ez da, idautzari, prinzipioetan, menangauzabatzu nahiziden eguneratu erron. Horden, udalbiltza, behar beharrezko hoteda, euskal erriaren zat, zer ekarzen du azkenean uh, udalbiltzak uh, berak? Bai, ni gustuko da riesgoskoa dela, eh Udabiltza uda badiltza badiltza ditzu e, guztiko autetxiak eta egikoetxeak eta eh eztabesteko dirika e, gisa hartan elgarri lanean hartzeko arteko eta eta eta proiektu konkretuak eramitenald ditu eh ara egikoetxeak eh e, e, e, bat egiten baitute, beraz hor bada ahala ere gauzak e, aintzinara maiteko Eneztzen en etza da eskolegia osuko ikuspegia ageitea eta deen artean e, trukatzea eta etahen lanean hartzea eta hala eskolegia eraiki nahi ibaima hori behar da, e, beharzko dautuki. Euskallegi mailako lgalde politikak egitea posible dira Administrazio e... desberdinak kondutan hartturik, instituzio bedinak desberdinak posible dute da azkenean Holako politikak eramaitea? Ba, Prinzipioetan, edo eta buruetan, e, izaiten, e, izaiten algira eskoaregi mailan, gero hainitza ipatudal arrundatean ere ego gitu bergidela e, lujalde bakotxak ezagutzen duen e, e, egoerari, egna hibaita, egin duzun dezala, politikoki eta administratiboki e, idu e, lujaldetan politikoki, e, partitu da dago region eskolegia eta hortetik abiatu bergia ez ez ezgita eralita ari, eta hori ere sinest grand choix eta argiki erranda bilkuran, eta eta txustena aipatzen da ere 26agoetan beraz ara prinzipio partekatua keta orokorra ezagona e, la 102 ere lokal de busietan aplikatzen aldirenak baina gero kon proiektu konkretuetan, agian ego kipokok da egoera bako mm. Adibidez, hor uh, proiektu konkretuetan uh, ENA edo Euskal Herriko nortasuna girea, berriz agertu da, uh, ber indartzea, uh, aipatu da, zergatik eta zer, uh, zer da horaz berria izango dena enarekin. rekin ba, batetik uh, gogo eta puzor, jendeak uh, uh, ainit uh, aipatu uh, da Aipatu duena eta erokutsi du, a, txikimendu handi bat e, enohtasunak en giriari buruz, beraz e, senzitzen da behar nezkoa e, proiektori behaktibatzea. Baina e, gogoetatzen hasi gira, adian bakarrik e, bakarrik e, akotzen e, haktean, e, simboli, gauza simboliko batean egoiteko ordez, ez denez e, enaren bidez e, e, bultzatabate maitenan, jendea jendea jendea Engai amendu konkretu eta ratekarrazteko, eta hori da piskabat goguetatzen hasi gira. Egan baita, nik aldarik atzen dute eskualdunan hain zela, bina batera, e, gauza konjetu batzu egina ditut erriaren alde, graz bat hori da asmoa. Eta esperientzia bankua ere bultzatzea aipatu duzu, ez? zer da esperientziaren banku hori? Esperientzia bankua da e, eskualegian egiten diren esperimentz. E edo bai, tresna desberdinen bildu bat egitea eta esperientzia horien partekatzea, beste adibidez toki batean hala protu bat bari bada eta beste heritatark eh, talde bateek edo beste hautetsi batzuek ga bera eraman nahi bari badute een egian e, e, esperentzia batukan dezaten eta informazioa haukan dezaten eh, addipundu gisa bai eh, bank banku bat edo liburutegi bat edo ez takin olai bate eh, seiitztzeera biri parterde hemenan hori da baiit orako biketa bat egitea eta gero eh, praktikatzea mm. Udalbiltzak, beraz bere biltzak nagusia egin zuen larun bat untan ernanin, Euskal Herriko autetxien eta Herriko etxen bil gunea dena. Uh, instituzio publiko bat bezala funtzionatu nahi duen uh, taldea da hau? Ordoen uh, Euskal Herriko instituzioarekin lan egiteko asmoa autedu Euskal Elkargoarekin? Bai, eh, e, Udalbiltza... E, Beraz, bera publikoa da, juridikoki, ipartzuak gobanda eta hori egitura publiko banda. Eta asmoa du eskoalegiko eh, eragide publikoekin erlainan hartzea. Beraz, adibidez, eh, ipar eskoalegia hartzen bari madugu hiri elkargoarekin. Eta hor, helburua eh, da, beraz hiri elkargoa edo esko jaularitza, nazoakoko gobernoa hori partaidetza uh, itzarmen batzu uh, izen petzea eta egzarekin lanen aritzea bai. Tsebax, Kristi, gurekin ginuen udal biltzako beraz batzorde eragile hortan, larun batuntan, sartu begi dena milezker? Milezker zuri.